Голосове чтиво. Аудіокниги українською. Підписуйся, став подобайки та коментуй. А також не забувай поширювати відео. Гаррі Гаррісон Біл Герой Галактики Книга перша Розділ перший Біло так і не збагнув, що виною всьому секс Якби сонце того ранку не пекло, так безжально Зависнувши у мідному небі Фігеріна Дона другого І якби він не оздрів Білі, не мав цукор і широкий, як подушки сідниці Інги Марії Каліфігії Коли вона милася в струмку Тоді він, можливо, думав би більше про ранку, а не про жіночу стать і, мабуть, дотяг би борозну до пагорба, перш ніж почув звабливу музику. Вона лунала з шляху, якби біли її не почув, то все його життя пішло б зовсім, зовсім інакше. Та він почув її, відпустив чепіги плуга, який тяг рубомул, обернувся і подих йому перехопило від подиву. Перед його очима постало казкове видовище. Парад відкривав робот-оркестр, 12 футів за вишки, невідпорний у своєму чорному ківері, під яким ховалися потушні гучномовці. Позолочені стопи його ніг гупали по землі, а три десятки рук вправно водили смичками, бренькали струнами – Натискали клавіші сили селеної музичних інструментів. Браворний марш хвиля за хвилою вливав піднесення, і навіть біливі дебелі селянські ноги, взуті в постоли, не могли встояти спокійно. Коли сяючі чопоти десятка солдатів у бездоганному порядку промарширували по шляху. На їхніх грудях, обтягнутих червоними мундирами, Видзвонювали медалі, і, звісно, у світі не могло бути шляхетнішого видовища. Позаду крокував сержант, величний у своїх нашивках овець. Глядачі попрямували до нього. Усі за винятком біла, якого з натовпу вихопила могутня рука. Слухай, я припасту для тебе, мовив сержант подаючи йому заздалегідь приготовану склянку, так начинену обезволюючими наркотиками, що й ті викристалізувалися на денці. «Ти міцний хлопець, і, як я бачу, не рівня всім цим селюкам. Не замислювався над кар'єрою в армії?» «Я не військовий тип, шержанте. З трудом пробайкотів Біл і сплюнув. Щось, наче, зв'язувало йому язик, і в голові був суцільний туман. Тільки завдяки своєму міцному здоров'ю він після добрячої дози наркотику і інфразвуку не втратив свідомості. «Не військовий тип. Моя найзаповітніша мрія – стати добрим оператором механічного угнуїння. І я вже майже скінчив заочний курс». «То нікчемна робота для такого розумного хлопця». Мовив сержант і поплескав його по руці, щоб помацати м'язи. Сталеві. Він ледве стримався, щоб не відтягти вниз біливу губу і перевірити стан його корінних зубів. Потім... Оближ цю роботу тим, хто полюбляє її. Жодних шансів на підвищення. Тоді як для кар'єри зоряного піхотинця не існує меж. Хіба грант адмірал Пфлунгер не прийшов крізь ракетні дюзи, як мовиться, від новобранця до гранта адмірала. Як тобі це подобається? Це має подобатись містерові Пфлунгеру, але гадаю, що бути огнювачем приємніше. Ой мене хилить у сон. Мабуть, я приляжу. Тільки після того, як побачиш оце. Звичайно, якщо твоя ласка, мовив сержант, показуючи на велику книгу, яку тримав відкритою крихітний робот. Одяг робить чоловіка, і більшість чоловіків згоріли б від сорому, якби на них був такий мішкуватий комбінезон, як на тобі, або такі шкарбани. Навіщо виглядати так, коли можна виглядати ось як? Білові очі простежили за товстим пальцем і побачили кольоровий малюнок у книзі, де, завдяки зловживанню чудесам технології, у постаті вбраної у червоний мундир піхотинця було його обличчя. Сержант гортав сторінки, і на кожному новому малюнку мундир був трохи пишніший. Звання вище на останньому було зображено гранта адмірала. І Біл виречився на своє обличчя під шоломом із плюмажем, з тонкими зморшками довкола очей і джентікуватим, торкнутим сивиною вусами, та однаково незаперечно його. «Так ти виглядатимеш», – шепотів сержант йому на вухо. «Коли піднімешся по сходинках успіху, хочеш приміряти мундир? Кровець!» Коли Біл розкрив рота, щоб заперечити, сержант тицьнув туди сигару, і перш ніж Біл устиг виштовхнути її назад, підкотився робот-кравець, обгорнув його рукою із ширмою і роздягнув догола. «Гей-гей!» – гукнув Біл. «Це не боляче!» – мовив сержант, просунувши за ширму свою велику голову і вп'явши очі у м'язисту білову статуру тоді ткнув пальцем у білеві груди. Скеля. Ох, зуйкнув біл, коли кравець висунув холодну указку і став тикати нею, знімаючи розміри. Щось зачавкало десь у глибині округлого тулуба, і з отвора посередині тіла робота почав оповзати сяючий червоний мундир. Замить він був уже на біливих плечах із застепнутими блискучими золотими гудзиками. Потім на нього натягли розкішні сірі молескі штани і лискучі високі чоботи. Біл захитався, коли ширму прибрали, а натомість розгорнули велике, у повний зріст дзеркало. Ох, як дівчата полюбляють форму!» – мовив сержант. «І я не можу винуватити їх за це!» На меді білий погляд затьмарило видіння білих місяців Інги Марії Каліфігії. А коли в очах йому проясніло, то виявилося, що його рука стискає перо і от от підпише документ, який тримав перед ним сержант вербувальник. Ні. мовив біл, трохи вражений власною твердістю. Я справді не хочу. Оператор механічного угноювача? Ти утримаєш не тільки цю чудову форму. Премію за призов і безкоштовне медичне освічення, але й будеш нагороджений оцими гарними медалями. Сержант узяв пласку коробку, подану йому роботом, і розкрив її, щоб показати різнобарвний ряд стрічок і кружалець. Це почесна призовна нагорода. Урочисто виголосив він, пришпилюючи до широких білових грудей, всіну коштовними каменями туманність, підвішено до стрічки. А ще імператорський поздоровчий оздоблений ріг. Вперед до переможної зорі, поздоровлення від матерів загиблих героїв і невичерпний ріг достатку, який сам по собі нічого не дає, але гарний на вигляд, і в ньому можна тримати презервативи. Він відступив назад і захоплено оглянув білеві груди, які тепер було оздоблено стрічками, блискучим металом і стразами. Я просто не можу, сказав Біл. Звичайно, я вдячний за пропозицію, але. Сержант усміхнувся, готовий навіть до цього опору, і натис у себе на поясі кнопку, що приводило в дію запрограмування гіпноспіралі у підборах нових білових чобіт. Потужний невральний струм пробіг крізь контакти. Білова рука здригнулася і підстрибнула. Коли туман розвіявся перед його очима, він побачив свій підпис. Але ж... «Ласкаво прошу до лав зоряної піхоти!» Зареготав сержант, ляскаючи Біла по спині, міцнімав скеля і відбираючи в нього перу. «Шикусь!» Грізно вигукнув він, і рекрути посипалися з таверни. «Що вони зробили з моїм сином?» Заголосила Білова матір, виходячи на базарний майдан. Одну руку вона притискала до грудей, а другою тягла за собою меншого білого брата Чарлі. Чарлі заплакав і напудив у штани. Ваш син тепер битиметься для більшої слави імператора, мовив сержант, підштовхуючи біла до шеренги своїх вузькоплечих з дегенеративними ще лепами рекрутів. Ні, не може бути схлипувала Білова мати, рвучи на собі сиве волосся. «Я бідна вдова! Він моя єдина упора. Ви не маєте права!» «Мамо!» – почав Біл, але сержант заштовхнув його назад у шеренгу. «Будьте мужні, пані!» – сказав він. «Для матері не може бути більшої честі!» і опустив їй в руку велику, щойно викарбовану монету. «Ось вам призовна премія. Імператорський шилінг. Я знаю, що син хоче, щоб ви отримали його. Струнко!» Клацнувши підборами, незграбні рекрути випростали плечі і задерли підборіддя. На своє здивування Білл зробив те саме. Праворуч. Єдиним вправним рухом вони повернулися після того, як командний робот передав наказ до спіралей у чоботях. «Кроком руш!» І вони рушили у такому досконалому порядку, що Біл, хоч як намагався, не міг ні обернути голову, ні востаннє помахати на прощання матері рукою. Вона зникла вдалені, і лише один її останній пронизливий крик – Долину крізь гупання солдатських чобіт прискорити ходу до 130 кроків на хвилину наказав сержант поглядаючи на годинник вживлений під нігтьоть його мізинця до станції хлопці залишилось 10 миль і надвечір ми вже будемо в таборі командний робот перевів свій метроном на одну поділку Чоботи прискорили ходу, і чоловіків вмилися потом. Коли вони дісталися до вертольотної станції, вже опустилися сутінки. Їхня червона паперова форма звесела клаптями, позолота зійшла з олов'яних кудзиків, і з пластикових чобіт вивіялося покриття, що відштовхувало волопил. Вони виглядали не менш пошарпаними, змученими, запрошеними і жалюгідними ніж відчували себе такими. Розділ другий Розбудив незаписаний на плівку звук сурми, а ультразвук, що йшов від металевої рами його ліжка, від якого в нього зацикотіли зуби. Біл скочив з ліжка і стояв тремтячи у сірих досвітніх сутінках. Оскільки було літо, підлогу охолоджували. У таборі імені Льва Троцького не місце для пистунчиків. Посхоплювалися й інші рекрути – Бліді, вони цукотіли зубами, і коли вібрація вщухла, вони похапали з ліжок своєї роби, пошиті з мішковини і наждаку, квапливо натягли їх на себе, втисли ноги у великі фіолетові рекрутські черевики і, спотикаючись, повиходили назовні. «Я тут, щоб зламати вашу волю!» – пролунав різний голос – і підвівши очі, вони затремти ще дужче, побачивши головного диявола цього пекла. Старшина убивайло дренг. Був професіоналом від кінчиків наїщених шпичаків, його волосся дорифлених під ошову начищених, мов дзеркало черевиків. Він мав широкі плечі і вузькі стегна, але довгі руки звисали – Покручені, немов у якогось антропоїда, кісточки пальців його велетенських кулаків були покраяні шрамами від тисяч вибитих зубів. Дивлячись на ці огидні форми, не можна було уявити, що життя їм дало ніжне жіноче лоно. Він не міг народитись, його, мабуть, створили на замовлення уряду. Найжахливішою була голова обличчя. Чуприна починалася усього на палець вище чорних кошлатих брів, що скидались на буйну парость понад краєм чорних ям, де ховалися очі. У непроникливій пітьмі видно було лише, як живрі червоні вогники. Ніс кривий і розплющений над ротом, який нагадував ножову рану на розбухлому черві трупа, а поміж губів стирчали великі білі Кровожерливі ікла, принаймні п'ять сантиметрів завдовжки. Вони спочивали в канавках у нижній губі. Я головний старшина обивай Лодренг, і ви звертатиметесь до мене сер або мілорд. Він став похмуро походжати перед шеренгою нажаханих рекрутів. Я ваша мама і ваш тато, і цілий ваш всесвіт, і ваш природний ворог. І дуже скоро я примушу вас пошкодувати про той день, коли ви народилися. Я зламаю вашу волю. Коли я скажу «Жаба, ви стрибатимете». Я повинен зробити з вас піхотинців, а піхотинець неможливий без дисципліни. Дисципліна – це бездумне підкорення, втрата волі – абсолютний послуг. Більше мені не треба». Він зупинився перед Білом, який тремтів не так сильно, як решта, і насупився. Мені не подобається твоє обличчя. Місяць нарядів на кухні по неділях. Сер. Ще місяць за сперечання. Старшина чекав, та Біл занімів. Він уже засвоїв перший урок, як стати добрим піхотинцем. Тримай язик на припоні. Убивайло рушив далі. «Зараз ви ніщо інше, як бридки, убогі, кволі шматки зі псованої цивільної плоті. Я оберну цю плоть на м'язи, вашу волю на драглі, ваші мізки на машини. Ви станете зразковими піхотинцями, або я вб'ю вас. Дуже скоро ви почуєте розповіді про мене, жахливі історії про те, як я забив і з'їв рекрута» що не послухав мене. Він зупинився і втупив у них погляд, а потім повільно, немов піднімалося вік отруни, губи його розтупилися і склалися у потворну посмішку, а на кінчики білих ікол збігло по краплі слини. Це історія правдива. Стогін вихопився з лави рекрутів, і вони здригнулися, наче холодний вітер дихнув на них. Посмішка зникла. «Зараз ми побіжемо на сніданок, але тільки після того, як я знайду двох бажаючих виконати невеличке завдання. Хтось уміє водити лікар. Двоє рекрутів у Надії підняли руки, і він кивнув, щоб вони вийшли наперед. «Гаразд, ви обидва ганчірки і відро за тими дверима. Вимийте вбиральню, поки решта снідатиме». «У вас буде кращий апетит, коли настане обід!» Для Біла це був ще один урок, як стати добрим піхотинцем. Ніколи не викликайся! Дні навчання рекрутів спливали із жахливою летаргічною швидкістю. З кожним новим днем умови погіршувалися, а Біл дедалі виснажувався. Це здавалося неможливим, та все-таки було правдою – Цьому штруби гадував цілий гурт обдарованих садистів, голови рекрутів поголили, щоб не порушувати одноманітність, а їхні сталові органи пофарбували оранжевим антисептиком, щоб відвадити ендемічних комах. Їжа була теоретично поживна, але на диво огидна, і коли помилково шматок м'яса було подано у придатному для споживання стані. Його б останню мить виловили, а кухаря розжалували на два звання. Їхній сон уривався тренувальними газовими атаками, а вільний час було заповнено доглядом за спорядженням. Сьомий день мав бути днем відпочинку, але всі вони дістали наряди, які біг, і цей день нічим не відрізнявся від решти». У цю третю неділю їхнього ув'язнення вони ледве волочили ноги наприкінці дня, Перед тим, як світло погасне і їм врешті дозволять заповзти у жорсткі ліжка. Біл проштовхнувся крізь лапке силове поле, яке правило за двері і було так підступно зроблено, що мухи вільно залітали в казарму, а вилетіти звідти не могли. Після 14 годин прибирання його ноги тремтіли від смертельної втоми, а шкіра на руках взялася зморшками і зблідла від мильної води, як у трупа. Він упустив свою куртку на підлогу, де вона залишилася стояти, заскорузла від поту, бруду і порохняве, і дістав з тумбочки свою бритву. В туалеті він покрутив головою, Відшукуючи вільне місце на одному із дзеркал. На всіх них було великими літерами витравлено такі надихаючі сентенції, як «Не був кай зайвого, чінгери підслуховують, чи якщо базікатимеш, буде тобі капець». Врешті він встромив штепсель бритви у розетку біля дзеркала з написом «Хотів би, щоб твоя сестра вийшла за нього заміж» і помістив своє обличчя у центр літери «О» в слові нього. Червоні очі з чорними колами навколо дивились на нього з дзеркала, поки він водив бритвою по запалих щоках. Більше хвилини збігло, перш ніж зміст запитання проник у його розслаблений мозок. «У мене немає, сестри!» Пробуркотів він. Якби і була, чому б це їй хотілося побратися з ящіркою? Це було риторичне питання, але на нього пролунала відповідь з протилежного кінця кімнати, з останньої душової кабіни в другому ряду. Не треба розуміти буквально. Його вміщено тут, щоб ми сильніше ненавиділи цих брудних ворогів. Біл підстрибнув на місці, бо ж гадав, що крім нього у вбиранні нікого немає. Бритва сердито задищала і відхопила шматок його губи. «Хто тут? Чому ти ховаєшся?» Зойкнув він і впізнав скоцюрблену темну постать над купою взуття. «А це всього-навсього ти, трудяга». Його злість щасла, і він знову обернувся до дзеркала. Трудяга-бігер був такою невід'ємною частиною туалету, що часто забували про його присутність там. Місяць ликий, з нев'яночою усмішкою молодий чоловік, чиї червоні, мов яблука, щоки ніколи не губили свого рум'янцю, і чия усмішка була така недоречна тут, у таборі імені Льва Троцького, що кожен, хто бачив її, хотів тут таки прибити трудягу але пригадував, що той божевільний. Він, певно, був не з розуму, бо завжди допомагав своїм товаришам і викликався чергувати у вбиранні. Та й не тільки це. Йому подобалося щоночі надреївати черевики в сьому відділенні. Хоч коли б ви зайшли до казарми, трудягу бігера завжди можна було знайти за унітазами, де він у своїх володіннях Оточений горами взуття з усмішкою на вустах наводив на черевиках полиск. Він не йшов звідти, навіть коли вимикало світло, працюючи при світлі кнота, застромленого у бляшанку від вакси, а вранці прокидався раніше за всіх, закінчуючи свою добровільну роботу. Іноді, коли черевики були дуже вже бродні, він працював цілісіньку ніч, з усього було видно, що хлопець придуркуватий, але ніхто не хотів, щоб його забрали, бо він так добре дбав про взуття, і всі молилися, щоб він не помер від виснаження до закінчення курсу підготовки. Герест, якщо саме це вони хотіли сказати, чому б просто не написати? Сильніше ненавидь навіть брудного ворога, поскаржився Біл. Він показав на протилежну стіну, на якій висів великий плакат з написом «Знай ворога». Там на повний зріст було зображено Чінгера, метри зо два завишки, який дуже скидався на вкритою луською чотирорукову кенгуру з крокодилячою головою. «Чия сестра захоче вийти заміж за таку почвару? І що воно може захотіти зробити сестрою, окрім як з'їсти її?» Трудяга в останнє тернув пурпуровий носак черевика і взявся до наступного. На мить він насупився, щоб показати, наскільки серйозна ця думка. «Ну, розумієш, вони не мали на увазі справжню сестру. Це просто частка психологічної війни. Ми повинні перемогти у війні, а перемогти можна тільки завзято б'ючись. А щоб битись завзято...» Наші солдати повинні ненавидіти ворога. Ось так. Чінгери єдина в галактиці не раса, що піднялася над примітивним рівнем, тож, природно, ми маємо знищити їх. Чому це побигрім природно? Я не хочу нікого знищувати. Мені хочеться лише повернутися додому і стати оператором механічного угноювача. «Господи, звісно, я не маю на увазі тебе особисто!» Трудяга відкрив нову банку векси з заквацяними руками і занурив у неї пальці. «Я кажу про людську расу. Так уже склалися обставини. Якщо ми не знищимо їх, вони знищать нас. Звісно, вони кажуть, що війна суперечить їхній релігії, і вони б'ються лише для того, щоб захистити себе». І досі жодного разу не напали на нас. Та ми однаково не можемо їм вірити, хоча це і правда. Одного чудового дня вони можуть змінити свою релігію або спосіб мислення. І що тоді буде з нами? Найкраще – знищити їх зараз. Біл вимкнув свою бритву і умився теплою і ржавою водою. І все-таки, по-моєму, напис не має сенсу. «Гаразд, отже сестра, якої у мене немає, не вийде заміж за отаке? А як буде з оцим?» Він показав на дощяну підлогу, де було вирізано. «Не шкодуй, мила, ворогів! Довкола сила!» Або це, напис над пісуаром виголошував. «Ширінку застібай, шпигу ні викривай!» Забудемо на хвилинку, що в нас тут немає жодної таємниці. Варто й того, щоб заради неї простягнути руку. Не те, щоб подолати 25 світлових років, як Чінгер може бути шпигуном. Який грим треба накласти на двометрову ящерку, щоб видати її за рекрута. Її не можна навіть замаскувати під убивайла Дренга. Хоч схожість між ними... Світло згасло і вимовлено у голос ім'я наче викликало самого убивайла. По казармі покотилося його ревіння. «У койки! У койки. Хіба ви, вошеві, бевзі, не знаєте, що точиться війна?» Біл спотикався у пітьмі, що впивала казарму, яку тепер освітлювали лише убивайлові червоні жевріючі очі. Він поринув у сон. Ледве його голова торкнулася карборундової подушки, і, здавалося, минуло не більше секунди, коли сигнал побутки підкинув його з ліжка. За сніданком, поки він старанно країв свій замінник кави на шматки, які можна було проковтнути, по телебаченню повідомили про важкі бої в секторі Беталіри з чим далі більшими втратами. Стогін прокотився по їдальні. Коли це було оголошено не від надмірного патріотизму, а тому, що будь-яка погана новина не віщувала нічого хорошого для них, вони ще не знали, як саме вона вплине на їхнє життя, але очікували найгіршого і не помилилися. Оскільки ранок був прохолодний, звичний понеділковий парад відклали до полудня, коли залізо бетонний плац добряче прогріється, і кількість випадків теплового удару сягне піка. Але то був тільки початок. З того місця, де він стояв по команді «Струнко», біло було видно, що над трибуною тремтить марево від охолоджуваного повітря. Це означало, що приїде начальство. Запобіжник атомної рушниці видавив йому дірку в плечі, а на кінчик носа набігла і впала крапля поту. Краєм ока він міг бачити, як то там, то тут багатотисячні лави сколихувалися, коли падали непритомні, і чергові санітари тягли їх до очікуючих машин швидкої допомоги. Там їх клали в тіні від автомобілів, поки вони оговтуються і зможуть знову зайняти своє місце в лавах. Потім оркестр ревнув. «Гей, піхоту Чінгерам кінець!» І за сигналом, переданим у підбори кожного чобота, ряди стали струнку в одну і ту саму мить. І тисячі рушниць зблиснули проти сонця. Штабний автомобіль командуючого – це було видно по двох зірках, намальованих на ньому. Під'їхав до трибуни, і крихідна округла постать швидко проскочила крізь розпечене, немов у печі, «Повітря під захист кондиціонерів». Біл ніколи не бачив його так близько, принаймні обличчя. Хоча якось вертаючись пізно ввечері, після чергового наряду, він сподобився побачити, як генерал сідає в машину перед таборним театром. Принаймні Біл вважав, що то був він, хоча бачив його коротку мить і тузі спини». Тому у нього про генерала склалося враження, як про велику спину, пересаджену крихітному мурашові. Врешті він думав так про всіх офіцерів, бо рекрути не зустрічаються з офіцерами під час початкової підготовки. Одного разу біл добре розглядів молодшого лейтенанта біля кімнати чергового і пам'ятає, що в нього було обличчя. А ще був офіцер медичної служби, який стояв на відстані не більше 30 метрів, коли читав їм лекцію про венеричні хвороби. Але Білові пощастило, він сидів за стовпом і одразу заснув. Коли оркестр замовк, антигравітаційні гучномовці злетіли над військом, і генерал звернувся до них. Те, що він говорив, мало кого могло зацікавити – а скінчив він оголошенням про те, що зважаючи на втрати, яких зазнали війська, їхній курс навчання буде прискорено. А саме цього вони й чекали. Потім оркестр заграв знову. І рекрути промарширували назад у казарми, переодяглися у свої власяниці і закрукували. Тепер уже вдвоє швидше на стрільбища, де стріляли з пластикових рушниць, по пластикових опудалах чінгерів, які піднімалися з ям. Цілили вони гарно, поки з ями не вискочив убивай лодренг. Всі рекрути перевели свої рушниці на автоматичний вогонь, і жоден заряд не проминув в цілі. А це дуже важко зробити. Потім дим розвіявся, і усмішки позникали з їхніх облич. Коли вони побачили... Що то була лише пластикова копія убивайла Тепер уже розірвана на дрібнісінькі шматочки А оригінал з'явився у них за спинами Скреготнув іклами і дав кожному по місяцю нарядів Людське тіло – це чудова річ Казав Брудота Браун Через місяць, коли вони сиділи довкола столу У клубі найнижчих чинів і уминали сосиски Пластикова шкурина, набита вуличним сміттям, запиваючи їх теплим водянистим пивом. Брудота Браун раніше пас гіз на рівнинах, і тому вони називали його брудотою, бо всі знають, що ті пастухи роблять зі своїми гозами. Він був високий, худорлявий, з обличчям засмаглим до пергаментного кольору. Він рідко розмовляв. Більш звиклий до споконвічної тиші рівнин, порушуваної тільки хрипкими криками неспокійної гози. Але він був неабиякий мислитель, оскільки мав безліч часу для думок. Він міг розжовувати одну думку кілька днів, навіть тижнів, перед тим, як висловити її в голос. І поки він розмірковував над нею, ні на що не реагував. Він навіть дозволяв називати себе Брудотою, не виявляючи при цьому ані найменшого протесту. Назвіть будь-якого іншого піхотинця Брудотою, і він тут таки затопить вам у пику. Біл струтягою та іншими піхотинцями з Енського відділення сиділи кружком а столу і аплодували й усміхалися, як завжди, коли Брудота щось казав. «Розкажи, ще я «Воно ще може говорити, а я гадав, що воно померло їй!» «Давай далі! Чому тіло – це чудова річ?» Вони чекали у напруженому мовчанні, поки Браун відірве зубами кусень сосиски і після безрезультатного прожовування проковтне його із зусиллям, від якого сльози навернулися йому на очі. Він полегшив біль ковтком пива і заговорив. Людське тіло – це чудова річ, бо якщо воно не вмирає, то живе. Вони почекали ще трохи, поки збагнули, що він скінчив, а тоді взяли його на глуз. Хлопчі, ти напханий брудом! Записуйся на офіцерські курси! Ха, а що це все-таки означає? Біло знав. Що це означає? Але не сказав їм. У відділенні залишилося усього половина людей із тих, що почали навчання. Одного перевели, а решта були хто у госпіталі, хто у психіатричній лікарні, кого звільнили від військової служби по інвалідності або вмерли. Ті, хто вижили, втративши останній грам ваги, окрім кісток і сухожилків, Відновили втрачену вагу, наростивши м'язи, і тепер повністю пристосувалися до режиму табору Ліва Троцького, хоча навиділи його, як і раніше. Біл був у захваті від ефективності системи. Цивільних примушували складати різні екзамени, розподіляли їх по категоріях, манили обіцянками підвищити по службі чи дати підвищену пенсію. Одне слово – придумували тисячі способів, щоб обмежити їхню віддачу. А як легко справлялися з цим в армії, тут просто убивали слабких і використовували тих, хто виживав. Він поважав систему, хоча ненавидів її. І як і раніше. «Ви знаєте, що мені треба? Мені потрібна жінка!» – мовив потвора потвор, потвор свей. Не кажи Гедоти. Враз за його біл. Він був хлопець вихований. Я не кажу Гедоти, заскегли потвора. Я ж не кажу, що хочу залишитись на понад строкову службу або що вважаю убивайла людиною чи ще щось подібне. Я лише сказав, що мені потрібна жінка. Хіба цього не потребує кожен з нас? А мені потрібно випити. Сказав Брудота Браун, хельнувши з неволоженого пива. Він здригнувся і випустив його крізь зуби, довгою цівкою на бетонну підлогу, де пиво одразу випарувалося. «Згоден, згоден», сказав потвора, киваючи своєю вкритою бородавками головою і скуйовдженим волоссям. «Мені потрібна жінка і випивка, Врешті...» «Що ще може бажати солдату звільнені?» Додав він майже жалісно. Вони обмірковували це довго, але не могли придумати, чого їм іще б по-справжньому хотілося. Трудяга-бігер виглянув з-під стола, де він завзято начищав чобіт і сказав, що йому треба ще вакси, але на нього не звернули уваги. Навіть біл. Розмірковуючи над цією проблемою, не міг згадати нічого іншого, крім цих двох нерозривно пов'язаних речей, в нього залишилися лиш туманні спогади про інші бажання, які вибали його, коли він ще був цивільним. Господи, нам доведеться чекати всього сім тижнів до першого звільнення. Озвився з під столу трудяга і тут же тихенько зойкнув. Усі стусанули його ногами. Та хоч як повільно повз суб'єктивний час, об'єктивний годинник працював без затримки. І зрештою один по одному минули усі сім тижнів. Їх заповнювали вкрай необхідні рекрутові справи. Багнетний бій, стрільби, венеричний огляд, політи інформації, строєва підготовка. Хорові співи, вивчення військового статуту. Цим статутом їх з жахливою регулярністю натаскували двічі на тиждень. І то була справжня мука, бо він навіював непереборну сумливість. Почувши перші звуки хрипкого, монотонного голосу, що лунав з магнітофона, голови починали хилитися. Та кожен стілець у класі було з'єднано з, з комп'ютером, який тримав під контролем мозкові хвилі бідолашних піхотинців. Щойно хвилі Альфа засвідчували про перехід від неспання до дрімоти, потужний заряд струму пропускався крізь сонні сітниці, і їхній власник прокидався від болю. Ця сповнена затхлими запахами аудиторія перетворювалась на тьмяну освітлену камеру тортур де лунали монотонний нудний голос і різкі крики електрифікованих схилених голів, які час від часу підстрибували від болю. Слухачі пускали вуха слова про ті страшні покарання і вироки, які передбачав кодекс за найневинніші злочини. Кожен знав, що зрікся усіх людських прав, підписавши контракт, і перелік втрачених можливостей не цікавив їх ані капельки. По-справжньому їх захоплював лише лік годин, які відокремлювали їх від того моменту, коли вони отримають своє перше звільнення. Ритуал, за яким видавалася ця нагорода, був надзвичайно принизливий, але вони на інші не сподівалися ладні пожертвувати останніми крихтами самоповаги в обмін на клапоть пластику. Після завершення цього обряду починалася бійка за місце в монорельсовому поїзді, чия колія пролягла по заряджених електрикою підпорах, які здіймалися над десятиметровою загорожею з колючого дроту і опускалися у лейвілі Невеличкому фермерському містечку Перед тим, як збудували табір Льва Троцького Це було сільськогосподарське місто І коли рекрутів не пускали в звільнення Воно жило своїм споконвічним життям Решту часу амбари і комори стояли зачинені А натомість відкривалися шинки і бойовища Одні ті самі приміщення використовувалися для зовсім інших потреб Як тільки перший відпускник прибував на станцію, ясла оберталися на ліжка Продавці ставали сутенерами, касири і далі виконували свої обов'язки Проте ціни злітали вгору А конторки заставлялися пляшками і правили за стопки барів в одну із таких установ Моркшинок І завітав Біл зі своїми друзями Що будете пити, хлопці? Запитав завжди усміхнений власник бару Останній спочинок Подвійну порцію бальзамічої рідини Замовив брутота та Браун Без жартів Попередив господар Усмішка на мить зникла з його обличчя. Коли він узяв пляшку, на якій яскраву етикетку справжні віскі було наклеєно на витравлений напис «Бальзамічна рідина». «Будь-який непорядок, і я гукну військову поліцію». Усмішка знову заграла на його вустах, коли гроші поклали на стойку. «Чим будете троїтися, панове?» Вони сіли до вузького довгого столу з емідними ручками по боках і з блаженною полегкістю відчули, як етиловий спирт потік по їхніх засушених горлянках. «Я зовсім не пив, аж поки попав у військо», – мовив Біл, відсорбнувши на чотири пальці старої печінкової отрути і підставляючи склянку, аби йому налилище. «Тобі й не треба було», – сказав потвора, наливаючи. «Це вже точно», – мовив Брудота Браун, із задоволенням облизуючи губи і знову підносячи склянку до губів. «Боже!» – мовив трудяга Бігар, обережно сьорбаючи через край своєї склянки. «Смаком вона нагадує суміш цукру», – тирси, різних ефірів і багатьох спортів. «Пий!» наказав Брудота, присмоктавшись до шийки пляшки. «Усе це піде тобі на користь. А тепер я хочу жінку!» виголосив потвора і щинилася матушня. Вони застрягли у дверях, намагаючись вийти усі разом. Раптом хтось вигукнув. «Дивіться!» Вони обернулися і побачили, що трояга не вставав за столу. Жінка мовив потвора таким голосом, як кажуть їсти, підкликаючи собаку. Клубок чоловіків заворушився при утвірку, перебираючи ногами. Трояга не зрушив з місця. Мабуть, мені краще залишитися тут. Мовив він з усмішкою ще про ніж завжди. «А ви, хлопці, діть!» «Тобі погано, трудяго!» «Чудово себе почуваю!» «Хіба ти не досяг статової зрілості?» «Ні, не те!» «Що ти роботимеш тут?» Трудяга засунув руку під стіл і витяг звідти полотняну турбу – він розкрив її і показав, що вона напхана великими пурпуровими черевиками. «Краще я почищу взуття!» Вони повільно йшли по дерев'яному тротуару. «Щось не гарести з трудягою», – сказав Біл, але ніхто йому не відповів. Всі озирали вулицю, просякнуту хтивістю, дивилися на яскраву вивізку – що звабливо вилискувала червоним світлом. «Відпочинок космонавта», – сповіщала вона. Безперервне стриптиз-шоу і найкращі напої. А далі – окремі кімнати для гостей та їхніх приятелів. Вони прискорили ходу. На фасадній стіні відпочинку космонавта було розміщено вітрини з броньованого скла, за яким можна було побачити тримірні зображення дбайливо вбраних, браслети і вузеньки бікіні, артисток, а далі їх же голих, без браслетів і купальників. Біло розчаровано зітхнув, показуючи на маленький напис, що майже загубився серед багатства жіночих персів. Там було написано «Тільки для офіцерів». «Проходьте!» Пробурчав поліцейський і штовхнув їх своїм електронним кайком. Вони почовгали далі. Наступний заклад приймав чоловіків усіх рангів, але за вхід треба було заплатити 77 кредиток. Більше, ніж вони мали на всіх. Після цього знову замоготіли написи. Тільки для офіцерів. Аж поки кінчилася бруківка, і вогні залишилися позаду. «Що це?» – спитав потворе, чуючи звук голосів, які долинали з темного заволка. «Що це?» – перепитав він в останнього чоловіка в черзі. «Борде для нижніх чинів, і не пробуй пройти без черги. Назад, назад!» Вони тут вже вишукувалися. Біло став останнім, але ненадовго. Посувалися повільно, а нові піхотинці підходили і ставали за ними. Ніч була холодна, і він часто прикладався до пляшки, щоб підтримати сили. Розмови майже не вели, а в міру просування до освітленого червоного входу паузи ставали довші. Двері розчинялися і зачинялися через рівні проміжки часу, і біливі товариші один по одному зникали за ними. Врешті настала і його черга. Двері відчинилися, і він уже ступив наперед, коли завили сирени, і її фемезний поліцейський з великим червом стрибнув між білом і дверима. Терміновий сигнал вертатися усім назад на базу. загорлав він. У Біла вихопився здавлений стогін. Всі його надії пішли прахом, і він стрибнув уперед але легенький дотик електронного кайка відкинув його назад. Його потягли на пів затиснутого поміж тілами. Сирени ревли, а штучне північне сяйво утворило в небі напис «До зброї». Великими вогненними літерами кожна у сотню миль завдовжки. Хтось випростав руку і підтримав Біла. Коли він уже сповзав додолу, де б його затоптали пурпурові черевики? То був його старий приятель потвора. На його обличчя грала пересичена самовдоволена усмішка. Біло зненавидів його і хотів ударити. Та перш ніж він замірився кулаком, натовп затягнув їх у вагон монорельсової залізниці, що помчав їх крізь ніч і вивергнув у таборі льва Троцького. Він забув про свою злість, коли Лаписько убиває Ладренга, витягло його з натовпу. «Пакуй свої манатки!» – проскриготів він. «Вас відправляють на фронт!» «Вони не можуть нас відправити! Ми ще не підготовлені!» «Вони можуть чинити, що хочуть! І, звичайно, так і роблять! Славна космічна битва наближається до свого переможного завершення!» І втрати сягнули чотирьох мільйонів плюс-мінус сотня тисяч. Вимагається поповнення. Тобто ви... Підготуйся до посадки на космічний корабель негайно. А може і раніше. Ми не можемо. У нас немає космічного спорядження. Склади... Усі телевики вже відлетіли. Їжа... Кухарі, допоміжний особовий склад, уже в космосі. Оголошено Тривогу. «Усіх людей, без яких не можна обійтись, посилають у космос. Можливо, на смерть!» Він скриготнув іклами і обдарував їх бридкою посмішкою. «А я тим часом залишусь тут, щоб навчати поповнення для вас!» Пневматична пошта викинула капсулу, і коли він розкрив її і прочитав повідомлення, усмішка повільно розтанула на його обличчі. Вони відправляють мене також. Глухим голосом сказав він. Розділ третій. 89 мільйонів 672 тисячі 899 рекрутів Уже прийшли через табір імені Льва Троцького І були відправлені в космос Тож механізм був відлагоджений і працював без затримки Хоча цього разу він пожирав самого себе Як змія ковтає свій хвіст Біл і його приятелі були останніми з рекрутів і одразу за ними змія почала перетравлювати себе. Після того, як їм обкарнали чуб і пропустили крізь ультразвуковий зневушувач, перукарі накинулися один на одного. І тут же в кімнаті, заповненій пасмами волосся, клаптями вуз, шматками шкіри, зрошеної краплями крові, вони обстриглися і поголилися – а потім затягли за собою в ультразвукову камеру є оператора. Сані інструктори вели собі сироватку проти ракетної лихоманки і космічної хвороби, бухгалтери видали собі розрахункові книжки, а наглядачі за посадкою заштовхували один одного по трапах у ракети. Дюзи запрацювали, живі стовпи вогню, немов червоні язики. Лизали плити космодрому, спалюючи трапи, що було чудовим піротехнічним видовищем, оскільки оператори трапів теж були на борту. Грім від космічних кораблів луною покотився нічним небом, полишаючи табір імені Ліва Троцького. Темне й мовчазне місто Привид, де уривки щоденних наказів і списки людей – на яких було накладено дисциплінарне стягнення, шурхотіли й облітали під вітром з дощок об'єв, Танцювали по пустельних вулицях і врешті прилипали до галасливих яскраво освітлених вікон офіцерського клубу, де у розпалі була грандіозна пиятика, яка проте викликала багато нарікань учасників, бо вони змушені були обслуговувати себе самі. Вище і вище здіймалися транспортні кораблі, прямуючи туди, де зібрався великий флот міжзоряних дредноутів, що затьмарювали сузір'я над головою. Новий флот – наймогутніший з будь-коли збудованих у галактиці. Такий новий, що кораблі ще й досі будувалися. Зварка спалахувала яскравими вогниками – а гарячі заклипки прокладали траєкторії по небу, втрапляючи в свої гнізда. Плями світла позникали після того, як один велетенський міжзоряний дредноут було завершено, і по радіомережі залунали пронизливі крики робітників, яких замість того, щоб залишити на корабельні, примусили піти служити на щойно збудований ними ж корабель. Це була тотальна війна. Біл, спотикаючись, пройшов по пластиковій пружній трубі, що з'єднувала транспорт з космічним дредноутом і опустив свої речі перед головним старшиною, який сидів за столом у шлюзі, що більше скидався розмірами на ангар. Або, точніше кажучи, спробував їх опустити, але оскільки тут не було сили тяжіння – Мішки зависли в повітрі, а коли він штовхнув їх до підлоги, то злетів сам. Бо тіло, яке вільно падає, так би мовити, перебуває у вільному падінні, а все, що важить, ваги немає, і будь-яка дія викликає рівну їй протидію чи щось подібне. Старшина підвів очі, забурчав і притяг біла назад до столу. Покиньте свої незграбні витівки, хлопче!» Ім'я? Біл. Пишеться з двома «Л». Біл. Пробуркуй старшина, облизуючи кінчику лівця, а потім записуючи ім'я в корабельний реєстр округлими нерозбірливими літерами. Дві «Л» тільки для офіцерів. Бивзю, знай своє місце. Яка в тебе кваліфікація? Рекрут. Некваліфікований. Не навчений, страждаю на космічну хворобу. Гаразд, не наблюй тільки тут. Для цього в тебе є своя каюта. Тепер ти – запобіжниковий шостого класу, некваліфікований. Спускайся у відсік 34G-89T-001. Рушай. І тримай цей клятий мішок у себе над головою. Не встиг Біл знайти свою каюту і кинути речі на койку – де вони зависли на висоті п'яти сантиметрів над бувшим в ужитку азбестовим матрацом, як увійшов трудяга-бігер, а за ним Брудот та Браун і натовп незнайомих чоловіків. У декого з них в руках були зварювані апарати, а на обличчях сердитий вираз. «А де потворе і решта відділення?» – спитав Біф. Бродота знизав плечима і припнув себе до койки, щоб трохи поспати. Трудяга розкрив одну із шести сумок, які завжди носив із собою, і дістав кілька черевиків, щоб почистити. «А ти врятувався?» Пролонав з іншого боку кубрика голос, сповнений почуття. Біл підвів очі і здригнувся. Кремезний піхотинець, який стояв там, ткнув на нього велетенським пальцем. «Ти, брате, ти врятувався?» «На це питання важковато відповісти». Пробурмотів Біл, нахиляючись, щоб закріпити свою сумку і сподіваючись, що чоловік піде. Але той залишився і, навпаки, підійшов і сів на білу вукоюку. Біл спробував не звертати на нього уваги, але це було важко зробити, бо той мав ледве на два метри зросту, могутні м'язи і сталеву щелепу.